Subhanəllahi və rahmanəllah. O vasitə məvaki kitab məvqe-i salat. Sabon qətardı, yəni namazın vaxtı var. E, Keçər azan kitabına. Və e, azan ərəb sözüdür. Yəni ərəb dilində e, lüğəti mənada elan deməkdir, etmək. Yəni azan sözü ərəb dilində elan etmək deməkdir. Nəyəsə, eylan edirsən. Ona görə Allah səhələ qoyrur, وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu, Allah və Rasulundan bir eylandır. Eylan verir. Və Ve, uzun, deməli, uzun sözündən göstərilir. Yani uzun sözü bu sözdəndir. Yəni, kulaq. Kulaq asmaq. Yəni, azan, bu eylana qulaq asmaq, yəni, sözlər, elə söz götürülüb ki, həm denək, həm qulaq asmaqın bağlılığı var bir-birinlə. Və əmsinin, lakin şəriətdə isə azan sözü, deməli, e, namazın vaxtın e, xüsusi ləfslərlə eylan etməkdir. Xüsusi ləfslərlə susu təyin olunmuş ləfslər, yəni sözlərlə namazın, vaxtın elan etməkdir. Azam budur. Lakin şəri mənada. Və necə qurtuqıraqın oğullar ə, buyurur ki, baxmayaraq azam az sözlər deyilir orada və bəzi sözlər təkrarlanır. Və lakin böyük məna daşıyır. Böyük məna. Bu elan. Və bu, elan Deməli, başlayır, özə xüsusən bu Elan özə fikir qeysin hamısı, çoxçu, deməli, əqidə məsələlərinə ariddir. Yəni, orada bu eylan müsəlmanın əqidəsini göstərir, yolun. Müsəlman kimdir? Nəyə çağırır müsəlman? İslam nəyə çağırır? O, bəyan deyir, eylan deyir. Və burada, deməli, başlayır nənə azam təkbirlə, yəni Allah-ıqbərlə, o müəzzin. Ən birinci, bu eylanı deyəndə başlayır Allahu Akbar və onu dək-dək dişalıyır. Bildirir ki, ən kimdir? Ulu kimdir? Eşi bu eylanı bunu cəmaatın yadına salar. Siz cəmaat yaddan çıxır, teçsiz yaddan çıxardırlar. Və bu söz də Allahın nəyini dəlavət Allahın varlığın, onun ucu olmağın, kuvvətli olmağın tüm mahlukasından bəyir olmaqı və səyirə və səyirə bu eylan, Allahu etbər və sonra e, müəzzin yani azam verən bu eylanı davamlayan nəymiş? təvhid məsələsini təkunur və şirk-i beyan dəyir ki ilah yoxdur bir Allah səbhəntələdiyir Hans ki, o söz hansı sözü, اَشْهَرُوا اِلَّهَ اِلٰهَ اِلَّىٰهَ ki, Allah'tan başka ibadete layıq olan məbud yoxdur. İbadet ancaq Allah olmalıdır, qeyrısına ise ibadet şirkdir. Bu eylanı davam edir, müəzzin. Ve sonra, beyan deyil ki, bunun əhərin kifayət deyil, bir dənə ibadət anca Allah'a qəssüqdən qorunmaq hələ məkifayət deyək. Bu da olmalı yanda, Muhammed Rasulullah. Onun gələdiyil, əşhədən ələ, Muhammed Rasulullah. Bu məzim, bu hələ belə demir. Eyləndir, bu eyləndir. Və dəyil, əşhədən ələ, Rasulullah. Və ibadət, Muhammed Rasulullah necə bəyan deyəbə ocaq olmalıdır. Aynındır, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm, necə, o ibadeti göstərir ocaq olmalıdı. Hər kəs öz ağlından uyduruq yox. Ee, sonra eee sonra həmsinin Muhammed Resulullah da, sallallahu əleyhi və səlləm də bəyan olunur ki bu ibadat ancaq yani bu yolla olmalıdı. Yəni bunu necə göstərir ocaq? O bunu elandır. Sakit. Sonra həmsinin eee Müezzin bundan sonra dəvət edilir nəyə? Dəvət edilir nəmaza, heyyə aləssalə. Gəl, nəmaz qıda. Və deyir, hansı ibadət lazım də iləməyə. Hansı ibadəti lazım də iləməyə, hətta, la iləhə illəlləh. Bundan qabah ki, Muhammed-i Resulullah düş gəlsin sən etikadında. Gəl, bunu gör. Gəl. Hayyə aləl-saləh, namaza çağırır. Azda mescə, cəmaata, cəmaat olmağa, bir yərdə namaz kılmağa. Ve sonra bir hayyə aləl-feləh, bir neyə çağırır? Bu dünyada və ahiretdə. Hayyə aləl-feləh, yani namaz kılmağa, gelin, gelin necət tapın. Hayyə aləl-feləh. Ve sonra Yenə Allah səqləndə əla təkbir olunur, təkbir olunur, Allahü əkbar, Allahü əkbar ve la ilahə illəllələləl Azam vədur. Nəyə? Resul səllələlələl və alibinə əbi ta'lələl və gəyli belə azam vədurdlər. E, <gülüyor> Həmsinə azam biz dedi ki, namazın vəqtın girmeyin beyan, dəvarat edir. Adın vəyum? Və, və həmçinin cəmaat olmağa çağırır, cəmaata və həmçinin İslamın suallarını yaşatmağa çağırır İslamı yaşatmağa bir əndiyyində yox, əməldə də onun görə, hətta